Bazon librin Sharh us-Sunnah te Imamit el-Berbahari rahimehullah me komentimet e Sheikh Rabis hafidhahullah taala jemi te pika 112 ku ka thën autori rahimehullah Thot, wa'lem, rahimekallahu, anna hu lejse bejna l'abdi wa bejna enjekuna mu'minan, hatta jasira kafiran. Thot, dhia, Allahut më shiroft, se mes robit dhe mes situatës të ti që tjetë në një moment besimtar dhe të bëhet pasaj të bëhet mësë besimtar, nuk ka shumë. Thot, illa në gjithëh dashë se an mimma anzalahu taala do të, të vetmja çka ose rruga është e vetmja apo më e shpejt asçi mjafton vetëm, vetëm të mohoje diçka për asaj që e ka zbritur Allahu do të thot edhe për gjendjes besimtar bëhet mos besimtar pra vetëm nëse e mohon <coughs> diçka për asaj që e ka zbritur Allahu i darcuar او يزيد في كلام الله او ينقص او سنسستون ديشكا من فجالت اللهوت او هج ديشكا دمثان مانكسون ديشكا پر فجالت اللهوت او ينكر شيئا مما قال الله او س ما هان ديشكا پر اساس كي قال ثن اللهو او س اي مم ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم او س ديشكا پر اساس كي ا كافولور i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallem. Pas taj thot, fëtëqillaha rahimek Allah, mundhur li nefsik. Pra, rruaju Allahut, rruaju dënimit Allahut, Allahut më shiroft, dhe shikoj e veten, dhe më thënë kontroloj e veten. Pas taj thot, vë ijake, vë l'gulu, vë fiddin, edhe rruaju prej të primit në fej, faqinë ai nuk është nga rruga e së drejtës në diçka sepse teprimi edhe ekstremizmi në fe, do të thonë nuk ka lidhje me rrugën e drejtë ose me rrugën e vërtetë. Pra në këtë në këtë pikë autori Allahu mëshiroft ka përmend disa çështje të cilat e nxjerrin njeriu nga rrethi i Islamit, do të thonë e nxjerrin jashtë Islamit. Edhe ka tregues se nuk është ajo diçka nuk nuk do të thotë që duhet të baje njeriu shumë punë ose të ndodhe diçka shumë e madhe që dale prej që dale dikush prej gjendjes që është musliman në gjendje të kufrit. Do të thonë nuk do të thotë se duhet shumë njeriu me bë. Pra mjafton që me mahu diçka për asaj që ka zbritë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëmë thënë, nëse mëhon një ajet, ose ndë një sura prej Kuranit, që ofë të dhe surja me shkurt, ose një ajet i vetëm edhe me shkurti, ma dhe edhe një fjal, dëmë thënë që është në ajetet edhe surat e Kuranit, nëse mëhon diska prej kësaj, a i është bëhet kafir, dëmë thënë vetëm me ketë, Gjithashtu, thot, e, edhe nëse shton diqka në kuran, dhe më thonë nëse pretendon se kurani është i mangët edhe duhet me shtu diqka, ose pretendon se e, ka edhe diqka tjetër në kuran që nuk është momentalisht e praniqme, nëse shtonë ndë një tekst, dhe më thonë si që kanë shtu rafidit të surja kërë, e lem në shrahle kësadrak, kanë stu një ajet, thonë se aty kan e kanë hequrat sahabët, e kanë stu një fjalë, dhe më thonë, që pretendojnë se është ajet, ku thuhet, wa gjaalna alijen sihrak, dhe më thonë, ta kemi ba lijun dhander, ose si, pra, që ke lidhje miqësore me ta. Dhe thotë, nëse shtonë dikush në Kuranë, Apo heqë diçka prej Kurënit, ose më hëndi diçka prej asaj që është në Kurën, a i pa dyshim se është kafir i dalë prej Islamit, edhe në qofë se i bandë të gjitha pjesë tjera të Islamit. Edhe nëse falet edhe agjiron edhe bën haqë e kështu me radhë, nëse më hëndi diçka prej Kurënit, a i nuk logaritet musliman, po logaritet se ka dalë prej Islamit dhe është në kufrë. Gjithashtu pastaj ka thon eu yunkiraseen mimma qala Allah ose ë nëse dikush mohon diçka për asaj që ka thënë Allahu. Do të thonë sikur më thon, lart çka thot, yakhad do të thotë mohon për diçka se nuk ekziston prej fjalëve të Allahut ose yunkir do të thonë nuk e llogarit për të mirë Dëmë thonë, nuk e logarit për të përstatëshme ose për të sakt, diska prej asaj që i ka thonë Allah, subhanahu, vëtë ala, edhe ajo është kafir. Dëmë thonë, nëse më honë diska prej asaj prej kuptimeve ose prej normave që i ka zbrit Allah, subhanahu, vëtë ala, nëse të gjitha, dëmë thonë, nështë të gjështë ka përfësin feja, duke filu prej akides, edhe normat e seriatit për të cilat nuk ka dyshim, do të thonë ajo që është e e pa dyshimt ose ajo për të cilën nuk ka shumë ihtilaf, nëse njeriu e mohon, për shembë dhe mohon namazin ose mohon e, e agjerimin ose diçka prej styllave të islamit ose mohon diçka prej rregullave të islamit që janë të njohura, edhe të padyshimta, siç është e, preria dorës vjetës ose të ngjashme. Pra nëse më von diçka prej asaj që e ka e ka thën Allahu subhanahu wa taala ose i më von cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, do thot cilësitë që i ka sqaruar Allahu për vete në librin e tij ose e, ose veprat, do të thon që i ka përmend Allahu veprat e veta në librin e tij. Ek susto më rradh do thotë në qofë se i mëhon këto, pasi ta këtë dit, do thot, në pasi, pasi që e di se ajo është prej asaj që i ka zbrit Allahu, atëherë a i bëhet mos besimtar. Siç kanë bëhet disa grupe të gjëhmive edhe grupe të tjera që i kanë mëhu gjërat shumë qarta pra në kuran, ka që Disa çështje ka disa çështje domethënë Kur'an që mundet me pas më shumë kuptime, edhe ose mundet me qenë kuptimet e tyre të pa qarta për disa njerëz që nuk kanë dituri. Kurse pjesa më ma e madhe e Kur'anit janë krejtësisht qarta drejt për drejta, për të cilat nuk ka nevojë për diskutim, edhe ato, nëse i mohon dikush ato, ather ndel prefaje do të thon pasi ti tregohet se këtë ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Do të thon nëse si siç ka bëxhat ja i di bën dirhem ku krekput e ka mohu fjal fjalë te Allahit fjal për fjalë. Do të Allah, fjal fjale. thon Allahu ka thënë wa kalama Allahu Musa taklima, do të thot Allahu i ka fol me fjalë Musait a i ka thonë ma kellem Allahu Musa të klima, dëmën thënë Allah nuk i ka folë Musa të me fjallë, edhe ka thonë Allahu wa tëqëdhe Allahu Ibrahima khalila, pra Allahu e ka marë për mik të afër të dasur Ibrahimin, Aikathan, a i ka thonë ma tëqëdhe Allahu Ibrahima khalila, dëmën thënë Allah nuk i ka ban Ibrahimin khalil të mik të afër pra kjo është Kufr që enzirë njeri unë prej islamit. Gjithashtu, ka thanë më tutje, e ushejën mimma të kelle me bihi Rasulullahi sallallahu aleyhi vësallem. Gjithashtu edhe nëse mohon diska pre asaj të cilin e ka foli dërguar i Allahut sallallahu aleyhi vësallem. Do më thanë në qëfë se mohon ndë një hadith, ose mohon të një hadith, Shumë hadithë, ose më honë hadithin, sunetin për gjithësi, ka edhe njerës të atilë, që nuk e pranojnë aspak sunetin e pengamirit sallallahu aleyhi më sellem. Do thotë në qëfë se më honë një fjal të pengamirit sallallahu aleyhi më sellem, e cila është mutevatir, dëmë thënë është transmitu me zinëgjirë të shumët, për cila, dëmë thënë, numri është aqimadhë që s'ka dyshimë, se ata njerës të gjithë të më thënë nuk ka mundësi të kënë gabu në transmitim, asë nuk ka mundësi ata të gjithë të jenë pajtu që ta sajojnë një fjallë të atil. Do thotë nëse më honë një hadith më të watir, përket ka i gjma se aja është kafir. Por nëse më honë një hadith prej haditheve që nuk e kanë shkallën e hadithit më të watir, ose që që uen prej haditheve ahad, por nëse është sahi hadithi, prap, pra, por mendimi më me i saktë se ka dy mendime mes dietarëve, mendimi më me i saktë është se gjithashtu edhe ai bën kufër. Pra nëse hadithi është i saktë, është sahi. Edhe e mohon, atëherë edhe ai ka dalë prej islamit. Mirëpo përkët ka mundësi dikush më gjetë ndonjë arsye tim, sepse mundet të më thonë që ai nuk e llogarit hadithin sahi dhe të thot nuk e mohon si fjal e, që e ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem, mirë po a i mohon, mundet dikus me mohu, me thonë se hadithi nuk është tisak, nuk e ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem, prandaj për, këtu, për këtë loj të mohimit, të hadithit, më thonë ka mendime në ndryshme të djetarve, kurse a i që mohon një hadith më të watir, për këtë ka i gjma, dhe të thot nuk ka dyshim se ajo është kafir pasi ka mëhudi qka që është me bindje është fjallethe nga mërit sallallahu a.sallam Këto i ka përmen du më thënë këto qështje i ka përmen antori Rahimehullah që e nëzirin njeri unë prej islamit po këto nuk janë të gjitha dhe të ka dhe qështje tjera që e nëzirin njeri unë prej islamit e nuk është vetëm mohimi, gjithashtu edhe nëse dyshon në diçka prej fjalëve të Allahut, edhe dyshimi, do të thënë, nëse edhe paqen mohim, vetëm dyshimi në ndonjë fjalë të Allahut është kufër. Po ashtu edhe tallja me Allahun ose me fjalët e Allahut ose me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam apo e, me, me fjallë të Allahut me ajetet ose në qëfse i nënsmon ose i tal sahabet po ashtu edhe nëse i logaritë ata më thënë ndryshen nga jo që i ka përmend Allahus më hanë më vëtë ala gjithashtu, gjitha këto janë loje të kufrit që nëse njëri u i ban por me dituri si që thamë nëse e di se ajo është fjala e Allahut edhe e mohonat atëherë del prej islamit kur s'ka njerëz që janë person në disa vende ku nuk kanë rënë dituria ka mundësi që ata nuk e dinë se kët fjalë ose kët gjykim e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala ose gjithashtu njerëz po sa hyrën në islam, që nuk e kanë mësuar islamin, edhe nuk e dinë se kjo është fjala e Allahut ose ky është gjykimi i Allahut, edhe e mohojnat, atëher atë duhet të mësohen, t'u tregohet edhe secili, gjithashtu fillimisht duhet me pa a e di ai se kjo është në Kur'an edhe që e mëhon, apo ka mëndu se nuk është, të më thënë, nëtështë ka mangësin diturit, përveç disa qështje që janë të ditura për se cilin musliman. Të më thënë, nuk ka, nuk ka musliman që nuk e di se surja fatih ha është, të më thënë, e prej kurangit. E kështu me radhë, dhe të shenë buj të shumë, të se prej atyre qështjeve si që është obligimi i namazit, të se obligimi i namazit, I e xherimit tek çdo merat, nëse dikush e mohon këtë, thotë se namazi nuk është obligim ose xherimi nuk është obligim, nuk mundet të më përfitu r, nëse është një musliman që është rrit në mesin e muslimanëve, pra nuk mundet të më përfitu r që ai nuk e di se namazi është obligim. Edhe çështje të ngjashme. Thotë në përgjithësi pra ë për ato çështje që janë të ditura boterist, si thonë, domethënë nuk ka musliman që nuk e di, për ato nuk pritet që ti mësohet dikujt që është rrit në mesin e muslimanëve. Por nëse dikush është rrit në një vend të largët, në një vend ku nuk ka më ridituria ose dikush që sapo ka hyrë në Islam, atëh ata nuk bëhen nuk i bëhet teqfir, domethënë derisa ti mësohen këtë çështje. Këto i ka përmen autori Rahimën Allah, këto cëstje, që është, dëmë thënë, shumë shpejt mundet njeri ju me dalë prej imanit në kufër, pra, pastaj ka thënë, Fettekillahe Rahimënk Allah, mundhulli nefsik, pra rruju Allahut, ki kujdes, edhe kontrolloj vetën tënde, pra që ti dish këto cëstje, mësë nëzito në fjallë të këtila, pas të e thotu e ija ke velgullu e fit din, praru ju prej te primit në fe, sëpse te primi edhe ekstremizmi, qojnë kufrë, dhe thotë te primi në qështje të fes, në qështje qëfshin takides ose të ibadeteve, e qojnë njeri u në kufrë, edhe thotë fe inë në hu lejse min të arikil haki, fishej, pra te primi në fe nuk ka lidhje me rrugën e kufrë, drejt, edhe rrugën e vërtet. Teprimin Allahu e ka qërtu edhe e ka luftu, dhe thëtë, në shumë fjal të librit të ti, madhështor, Allahu ka thënë, duke ju drejtu sidomos kryshterve, edhe jahudive, dhe thëtë, ehlul kitabit në përgjithsi, po në veç anë ti kryshterve, Thotë, ja ahlel kitab, la të ghlu fi dinik dinikum. Më thënë, ahlel kitab, o, i thartë uh, librit, mëse të proni në fejnë të uaj, wa la të kulu, alëllahi illa l'haq. Më thënë, mësë thoni uh, tjetër gjë për Allahun për vetëse të vërtejten. Qka shtë të primë në fejnë, për uh, mësë më pasë keqë kuptim, se disa njerës kure të gjojnë në këtë para lajmërim, që e bojnë djetartë ose në zonës të dijes për të primin, edhe e marrin atë si arsujetim për vetë vete, që tjenë, të më thënë, të pakujdeshëm në fej, neglizhënt në fej, edhe për atë që është i përpikt në, në fej, thonë se është ekstrem ose e të pronë, Të më thanë, muni me kuptu edhe për këti ajeti edhe për si cilit ajet. Allahu thot, la të glu fi dinikum, mëse të pronin fe, pas tajnë fund matutje, wa la të kulu ala Allahi illa l'haq, pra mëse thoni, mëse thoni, mëse pra thoni për Allahun asgje për vetset të vërtejtës. Të më thanë, vetëm thënja të vërtejtës, besimi i sakt, i bazun kuranën sunet, edhe praktika e sakt, si pas kuranën të sunetit, ajo është rruga e drejtë dhe rruga mesatare. Nëse njëri u delë prej e, asaj që e ka zbrit Allahu, ose asaj që ne ka sërru për nga mirë i sër Allahu në sëllem, atëhera ajo është ekstremist edhe e ka të pru në fej. Dëmë thonë nëse thot fjal ose bën vejpra për cilat nuk ka urdru Allahu sëpërhanu ajo është të primë. Kërse me qenë i përpikt edhe shumë rigoroz në praktikimin e zdojja e që ka urdru Allahu dhe për nga meri sallallahu nësillim ajo nuk është të prim, për është tamam kapje për rrugën e drejt. Edhe të gjitha lojët e të primit që janë devijim, të më thënë pasi është jashtë hakut, pra ajo që është përtej hakut, është të prim, kërsa ajo që është hak e vërtejt, ajo është e vërtejta edhe është mesatar disa veprime dhe disa probleme që ndodhin umetit e musliman janë për shkak se nuk e pasojnë udhëzimin e Allahut, domethënë udhëzimin që ka ardhur në Kur'an e dhënë në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ky është shkaku. Pra, dëgjojmë shumë herë për njerë, për njerëz që janë ekstremistë, se thohen e radikalizuar. Domethën se është bë radikal në fe ose është kap shumë fort për feja, prandaj është më ashtu. Kjo nuk është e saktë. Domethën ata njerëz nuk janë tkapur për feje, nuk janë nuk e kanë kap fen e Allahut ashtu si është në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Përndryshe, ë kapja për ta nuk është ekstremizëm, po është mesatare edhe është rruga e saktë. ë Për ndryshtë se këtë të primi është në shumë aspekte. Dëmë thënë edhe ata sufit, shka armiqët e islamit i quenë si shumë moderatat, moderuar, mesatar dëmek, ose që i quenë të mirë. Ata janë të pruës gjithashtu. Dëmë thënë se kanë të pruë, se dhe ta së qërojnë pak ma vonë. Dëmë thënë ata kanë futë, Nga teprimi i tyre kanë shku në ato ekstremenet cilat kanë mri. Pra jo që kërkohet, është mbajtja fort për të vërtetën. Jo me dalë prej saj, edhe jo me te kalu gjithashtu kufit që i ka caktua lavë. Interesantë është dhe kjo jashtë temës, është që e kini dëgju ndoshtë në disa jetë, pra mos i te kaloni kufit, ose mos i shkelni, ka dy mënyra është sprejha kur përmendet kur përmenden ë obligimet do të thon obligimet edhe rregullat me të cilat na ka urdhëruar Allahu thot Allahu në fund të ajetit tilke hududullahi fala taataduha do të thon këto janë ë kufite e kufi Allahut pra mos i kaloni ato mos i tejkaloni pra qëndroni te kufite e Allahut e ashtu si e ka caktuar. Kurse kur i përmend haramet, ndalesat, thot tilke hududul hududullah, fala taqrabuha. Do të thon këto janë kufit e Allahut, pra mos ju afroni atyre. Do të thon ato që janë ndalesa e janë kufi të cilëve nuk duhet nuk lejohet të afrohesh. Kurse ato që janë urdhra janë kufi për cilëve nuk bën me lviz dhe më thënë, nuk banë me i tejkalu, dhe më thënë, po me qëndru pi kristë ato. Si ka thënë pëngameri sallallahu sallam, se, e në sëllem, se në hadithin enjohur, thot, kush, e njohur, thëtë kush i kulot vend e rrëth kufirit, është që më këllaj që dëbjere, dhe më thënë, në haram. Pra Allahu sëbëhanëm vë të ala, në shumë ajetë ka, e ka ndalu të primin, edhe ekstremizmin, sidomos duke na përkujtu neve me atë që u kanë doð krishterve. Prandaj drejtojt, ja ahlel kitabi, la të ghlu fi dinikum, dhe më um thëno i thartë të librit, mos të pronin fën tuaj, wa la të kulu alallahi illa l'haq. Mos të thoni për Allahun, uh, mos të thoni për Allahun, mos të thoni për Allahun azje për vëtëse vërtetës. Gjithashtu në ajet tjetër, kull, ja ahlel kitabi, la të ghlu fi dinikum, gajra l' të më thënë, thuaj, o, i tharë të librit, mosët e proni e, në fenë thuaj me të pavërtejta. Të më thënë, pra mosë bëni diska që nuk është hak, nuk është e vërtejta. Edhe, Allahu ka sëqeru se cili është haku, ka thënë, innë me lë mesihu, e i sebnë mërjeme, rësullu Allah. Pra, mesihu, isa i biri mërjemes, është i dërguar e Allahut. Pra, nuk është biri zotit, është vetëm i dërguar i Allahut. Në gjithashtu, ka thënë Allahu për anën tjetër të ekstremizmit, është përgjigje për ta, ka thënë, ka thënë, uëma kateluhu, uëma salëbuhu, uëlakin shubbi hëlehum, pra ta asë nuk e vramë, asë nuk e kryqëzuan, por vetëm ju bëhen gjashme atyre. Gjithashtu ka thënë Allahu, lekad kefara lëdhine kalu, inna Allahe thalithu thelathe, dhe më thënë, kanë bë kufër, ata të cilët kanë thënë se Allahu është një prej treve. Gjithashtu ka thënë, lekad kefara lëdhine kalu, inna Allahe hu el mesihu bënë mërjem, pra kanë bë kufër, ata të cilët kanë thënë Allahu është mesihu i biri mërjemës, dhe ajetët të tjera të njashme, që na jep me kuptu, se teprimi, do të thonë bjerë, sjell deri te kufri. Pra ata që kanë thonë se Isa jos bir i Mariames e kanë thonë nga dashuria edhe prej imanit. Pra nëse mund të thuhet, prej imanit që kanë pas pa dituri, edhe nga dashuria e madhe, e kanë rrit e, të dërguarin në Allahut për këtë pozitës e ti, edhe kam thonë se është biri Allahut. Dëmë thonë, këtë e bje teprimi, teprimi për njerës, edhe teprimi për qështjet në ndryshme, dëmë thonë, si jelë deri në kufër, Allahun e rujtë prej ti. E, pra krishtërt e kanë tepru në lidhje me Isajnë, salatu vësselam, jahudit kanë tepru në lidhje me Uzerin, Allahih salatu vesselam, edhe ata gjithashtu kanë thën se është biri i Zotit, edhe kanë bë kufr, edhe gjithashtu kanë kan e kanë tepruar në centrimin e njerëzve të mirë, në centrimin e murgjve, edhe dietarëve të tyre rabinëve, edhe prandaj kanë bë kufr. Ka thën Allahu subhanahu wa taala, "Yetakhadhu ahbarahum wa ruhdanam arbaban min dunillahi wal masiih ibn maryam" Pra ata i ban Ata e, mu, Rabinet, djetar të tyre Varuhbana umë edhe murgjit të tyre I ban Zota të adhuruar përveç Allahut Dhe mesihu në të birin e mërjemes Gjithashtu Wama umiru illa lija abudu Ilahen wahidan Kurse ata ishin të urdruar Vetëm që të adhuruar Vetëm një të adhuruar La ilaha illahu nuk ka të dhuruar të drejt përveçti subhanehu amma ju shrikun pra i lartësuar dhe i pas të rështaj nga jo që ja shëqirojnë, nga shirku du më thënë të cilin e bajnë du më thënë jahuditët dhe kristetët i kanë ba rabin të tyre, dietartë hoxalartë të tyre, si me thënë prif, edhe priftrit të tyre dhe i badetgjit të tyre, murgjrit du më thënë i kanë ngrit në pozita të shentrisë edhe kan pranuar prej tyre që hallallin ta bojnë haram dhe haramin ta bojnë hallall. Do thotë kjo nuk do të thonë se ata nga mosdija për popullit, se nuk e kanë ditë, këta priftërin, rabin, murxhit i kanë mashtruar. Jo, ata kanë ditë se ajo është haram, mirë po i kanë besu se ata kanë të drejtë t'ja bojnë haramin hallall. Edhe e kandid se diçka është halal dhe kanë besues se ai prifti ka drejt t'ja bëjë haram. Edhe kjo është deri në konton, gjithashtu ky është besimi i yahudive dhe kristianëve që mendojnë se priftat dhe murgjit kanë drejt të ndrysqojnë diçka prej ligjeve të Allahut, do të thonë kanë drejtë edhe në gjithashtu në Bibël të ndërve të intervenojnë. Kjo është ajo që i ka bëha ata të dalin prej feje, dhe më thënë dalin prej imanit në kufrë, sepse i kan bëha ata si kur zota që kan drejt me ndrysu ligjet e Allahut dhe me bëha halalin haram dhe haramin halal. Prandaj, aj që ju e, siel njerëzve një shëriat të ri në ibadete, ose në besime, ose në zëve për tjetër, ai edhe njerzit që e pasojin duke ditë se ajo është në kundërshtim me ligjin e Allahut, atëherë ata janë mosbesimtar. Domthonjë gjithë ata, të cilët sillin fe bidate edhe ndryshime të tjera, edhe thonë se kjo nuk është në kohën tonë, ka qenë më tek koh kur s'kan pas kështu ose kanë pas kështu, e, edhe njerzit e dinë Se Allahu ka urdhru kështu, mirë po e pasojnë hodgjën, ose, ose shejhën sufi, ose kënë e pasojnë, dëmë thënë, edhe pse e dinë se Allahu ka urdhru ndryshe, atërë ata ka ndalë prej islamit në kufrë. Ka thënë i bun kaimi rahimehullah, në lidhe me këta jetin, që e citumë, thëtë, atat, aji i cili, pason dhe një person, për tjabon halalin haram, ose haramin halal, duke e ditur se i pasuar i ti, du më thënë, ka ndrysu, pra e ka ndrysu ligjin e Allahut, atëhera i është kafir, nuk është besimtar. Du më thënë, nëse e di se aj personi që thotë se kjo është në fejnë e Allahut, merë diçka që nuk ka egzistu edhe e futë në fejnë e Allahut, du më thënë, ndë një një risi në një bidatë, ose e ndryshon një liqë që është edhe aji njëriju që e pason e di se ështu është, e di se e kanë ndryshu fejna allaut, atër aji nuk është më musliman me këta. Edhe nëse e di dhe vazhdojnë të pëthënë të pasojë këtë prisin e ti. Në qovë se dikush i pason bidatet, si që i pasonë shumica e njerëzve, për është ti mashtrum, mendonë se ështu është feja, në atë mënyrë si a ka paracit, a i djetari, ose shejhu i ti, ose hoxha i ti, me ndonë se ashtu është, dhe më thonë, duhet të mësohet. A i nuk bëhet kafir me, me ketë, por në qëfë se e disë, a i osë në gëndërshim me fenë Allahut edhe prapë, e pason atë, atëherë edhe i bëhet mëzbësimtar. E sa i përket të primit, kjo është pjesët të primit, edhe po ashtu pëngë amëri sallallahu anë sallem ka paralemru sum asper kunder të primit dhe nuk e kale ju nësë një moment pëngë amëri sallallahu anë sallem ka than ijakum wal guluvë wafiddin pra ruhun i prej të primit në fe fa innama ahleke men kane qablikum al guluvë wafiddin Pra se njerëzit e më përshëm, ose popujt e më përshëm, i ka shkatru të primin fe. Edhe këtë fjalë, kër e ka thonë, e ka thonë kër i kanë kan mbledhë disa gurë për të gjujtë mina, ku gjuhen, edhe i ka nda për nga mirë i sallallahu a nësillem, e ka marë një gurë të vogëlë edhe ka thonë, e, e më thale ha ula i farmu, e më thonë me të këtilë gur djuni edhe ka thon ja pastaj pas ka thon i yakumul gulu fi din mos se te pranin fe do methon edhe per djujtin e guralecve pra me mar gur ma te madh e ka para e ka para e lemrud do methon pejgamberi sallallahu alejhi vesalem nket manyre te asper ka thon ruhuni prej teprimit n fe edhe per zgjedhjen e gurit per ta djujt te jemeratet gjë, se ka thonë popujtë e më përshëm i ka shkatru të primin fejë. Nëse ashtë për nga ka ndalu për nga meri sallallahu në sëllem për zjedhin e gurve për të gjujt në të gjemiratet në Mina, atëherë kuptohet se përqështje tjera ashtë dhe ma shumë. Përëndaj ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem, la të turuni keme atëratin në Sara, Iseb në Merjem, dhe më thonë mëse të pronin në lëvdata në dajmeje, si që kanë të pr krishtërt, duke lëfdu isajnë të birin të mërjemës, dhe ka thonë, fe innëma anë abdun, unë jam rob, fe kulu abdullahi wa, rasulihi, wa, wa rasuluhu, pra thuni, robi Allahut dhe i dërguari i ti. Sëpse të primin lëfdata, duke e ngrit, duke e ngrit, pra kjo ndalohet edhe për të dërguarin Allahut sallallahu aleyhi vësallem, që është njeriu maj mirë eh që ka jetuar në tokë mirëpo nuk lejohet me lëvdue dhe me ngrit për mi pozicion që ai e ka duhet më thon robi Allahut dhe i dërguar i tij dhe eh jo më tepër se kjo e, kur kanë ardhur disa njerëz i kanë thon ente sajiduna ti je zotria jon ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e sayyidu Allahu të baraka wa ta'ala, dhëmë thënë, zëtëri është Allahu ilërtësumë. Pas të kanë thënë, të je aftaluna fadlen, wa aqdamuna tawlen, pra me toun, dha, të je ma i vlefshmi në mesin ton, edhe që ke dhunti matë më dha, dhëmë thënë, dhëmë thënë, dhëmë thënë dajnë eshë, edhe atë heri ka thënë, për nga meri sallallahu anë sallem, kulu bi qawlikum, pra kini kujdes të qka flisni, edhe ka thon, uela jes të gjirien në kumush sheitan most ju tërheqë shejtani pra në mesku në të prim dhe më than i, i ka qërtu për këto fjal që në realitet janë të vërteta pra pengameri sallallahu aleyhi vësillem është zotria jonë sallallahu aleyhi vësillem mirë po, kur ka pa mënyrën se si e ka than ka vërejt për e ty në të prim i ka qërtu sepse zotria absolut Zotria e të gjitha krijesave është krijuesi i tyre, Allahu subhanahu wa taala, është zotria e qeve dhe i tokës, edhe zotria e melekëve, edhe njerëzve, xhinve, pejgamberëve, edhe të gjithëve është Allahu subhanahu wa taala, por edhe prej krijesave ka disa që Allahu i ka veçuar dhe i ka quajtur zotri, kurse zot zotrimi i tyre ose zot zotrinia, zotnia e tyre, asht e kufizume, edhe është ë, do të them në një aspekt caktum, kurse Zotria absolute është Allahu subhanahu wa taala. Përndryshe, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është Zotri, edhe gjithashtu ai ka thujt edhe të tjerë. ë, për shembël i u ka thonë në ansarve, qumu ila sayyidikum, do të thonë, "Çohuni për ta prit zotrin tuaj," për Sa'd Sa ibn Mu'adh bin Radiyallahu anhu edhe në rastet tjera, gjithashtu për Husajnin ose për Hasenin radhiyallahu anhu, ka thënë inna ibn hadha sayyid, pa pra që djali im është zotëri se yuslihullahu bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimin, permesti Allahu do të pajtojë dy grupe më të mëdha të muslimanëve. Pra lejohet me quajtjen zotëri. Mirpoh Këtu është shumë më rëndësi, pra këj hadith është mësim i madhë, edhe këtë fjalë nuk hua ka leju pëngamirin sallallahu nësillim, kur ka vrejtë prej tyre mënyrë të teprimit. Pra ndaj ka thonë, mos më, më lëvdoni ashtu si e kanë lëvdu krishtert isajnë të birin të merjimis. Edhe teprimi kështu edhe për pëngamirin sallallahu nësillim, edhe për njerës tjerë, thamë siel deri të kufri, Në këtë mënyrë, të më thë njerëzit dalin prej feje, si që ka ndodhë në kone Aliu të radhjallahu anhu, që disa njerëz kanë thonë se Aliu është zotë. Edhe i kanë thonë Aliu të se ka disa njerëz jashtë gjamisë, paraderës gjamisë, që thonë se ti e zotë. Edhe i ka thirë Aliu radhjallahu anhu, i ka thonë, pra Aliu ka qenë khalife në të kohë, i ka thonë që ka thonë i ju, Ata ka më thonë, ti e zotë i jonë, kryuës i jonë dhe furnizu si jonë. Ataherë, Aliur radhjallahu anhu i ka këshilu, fillim. I ka thonë, mjerë për ju, ka thonë, unë jam vetëm robë si kur ju. Unë hau shqimë si qëhani ju, pi, dëmë thonë si qëpini ju, nëse bëj i badet ndaj Allahut, ose bindje ndaj Allahut, atëherë nëse do Allahu më shpërblen, nëse i bëjën mëkat Allahut, atëherë kanë frikë se Allahu më dënon, pra rujën i Allahut ose frikësojn i Allahut dhe largohuni prej kësaj fjale që e thoni. Mirë po ata nuk i kanë pranu, postaj të nejësë të nëmen prat i kathirë, dhe prap i ka këshilu dhe nuk kanë pranu, edhe ditën e tretë gjithostu i ka këshilu, për ata nuk kanë pranu kanë vazhdu të thonë se Aliju është zoti dhe kriosi jonë, atëherë Aliju, radhjallahu anhu, i ka dënu e, duke i dieg me zjarë. Të më thënë në mënyrën, se i, për para kësa edhe ju ka thënë nëse nuk këthejnë nga kjo fjalë, do t'ju dënoj me dënimin ma të ramë. Të më thënë, jo sigur dënime tjera që janë për krimet ndryshme, sepse kjo është krimi me i madhë. Mirë pa ata nuk kanë pranu dhe risa, Domthon pra kanë vdek në ket kufër duke pretenduar se e nderojn Aliun radhiyallahu anhu. Edhe për keqardhje domthan akoma ka njerëz ta tillë, Allahu na ruajt prej tyre, edhe na ruajt neve prej këtyre devijimeve. Ka pra ka njerëz që drejt për drejt thon se Aliu është Zot. Kurse ka edhe shumë të tjerë Dëmë thënë, këto janë një numëri të saktumë, kurse edhe shumë ma shumë se këta, ka njerës që nuk thënë drejtë për drejtë, mirë po me veprat edhe besimet tjera që i kanë, në lidhje me Alion, edhe në lidhje me Evlija, me, e, si pretendojnë ata, imama, kështu me radhë, kanë besime që i barazojnë ata njerës me Allahun, subhanu hëtë ala, disa bile edhe i... E, atë shumë ingri, ingre, ingrejnë atë njerës sa që e, e kalojnë, dhe më thënë edhe ndërimin dajë Allahut subhanë huve të ala. Më thënë, pra ato që janë, si që janë grupet e ndryshme të shijave, rafidive, gjithashtu grupet sufive dhe sekteve batinije e kështu me radhë, që i barazojnë njerëzit me Allahut subhanë huve të ala, ata nuk ka dyshim se janë yasit islamit. Pra Allahu na rujt prej devimeve të këtylla dhe na furnizovt me dituri të pastër, me iman të plot dhe me udhëzim të drejtë deri sa të takojmë Allahun e Lartësuam. Wallahu alem wa sallallahu ala wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.